Aquesta passió sabem que vostè la trasmes a les seus filles, fet que es deixa clar que la casa no és solo, no són les cosa de homes. Algo que fa gir aquesta introducció. No, sí. Eh, eh, pues, eh m'agradam molt que que resalteu lo de comprar l'escobeda perquè esto ja fa tenia jo 10 anys, en tinc en tinc 47 i eh, va costar molt. No teníem massa diners a la família i pues, el, el fet de ser una cosa que va costar tant esforç és pues, una cosa que la valor molt. Molt bé. Anem a començar ja l'entrevista. Com hem dit, fa molts anys que és vostè caçador, però des de quants anys fa que està vostè al càrrec de la societat? Pues, Porta 16 anys com a president i 8 com a vicepresident en, en el president que era Adolfo Pérez. Total, 24. Eh? Mitja vida. Eh, tinc 48 anys. Pues sí. I qui més forma actualment part de la seva Junta? Doncs pues, eh, actualment forma part de eh, José Pasqual Rubio, Vicente Ruiz, eh, eh, Baldó, que és el fill de Mecànic, i malauradament de Juan Antonio Asensi, que ens ha faltat. Molt bé. Eh, quan s'assisteix actualment la Societat de Caçadors? Doncs... Pues... Actualment, som 154 socis. En una població de 630 habitants, crec que és de Sella, han arribat a tindre 196 socis. Pràcticament un terç del total de la població del poble. Actualment, observa vostè alguna tendència? Va menys? Es manté? Home, de gràcia, pues, eh, la població baixa molt en Sella i sí que és veritat que no hi ha molts xiquets que s'apunten i si, inclús mantenint, que sí que eh, s'apunten, però ja ha molta gent major pues, que va abandonant, clar, per l'edat. No. Fa tan sols més i mig que la Comissió de Festes ha fet una batuda en col·laboració de la Societat de Cassaors, el que dona a entendre que la relació entre les dues institucions és bona, des de sempre. Però de vegades han hagut ganchos i esperes en temps i zones propers de batuda. Això es pot evitar... Sí, eh, eh, es pot evitar noi i i, i tractem que se perquè hi ha que conjugar els dos temes, la comissió de festes, eh, la comissió de festes cada any canvia, la societat casa sempre està ahí i té uns sòcies. La primer batida que va fer en Sella va fer l'any 1990 oficialment, perquè era jo de ja, la el primer que vaig fer una batida en Sella a nivell i oficial de comissió de festes. Entonces, a partir d'ahir, la pues, Comissió de Festes cada any són diferents. Què passa? Ja fa, fa 15 anys perquè sí, hi ha un sector de gent, hi ha certa gent que li agrada fer ganchos, esperes, i, clar, hi ha un xoc entre la Comissió de Festes que, que la vol fer en un puesto i la gent és de... Sí, per pues, què no ho tingui fer jo? Ho he de guardar? I pues, per això estem nosaltres, jo com a president, dirimir dirimir... No, no és un problema, però que sí que... Ara he dit, pues mira, parleu amb la gent que vol fer el ganxo en tal lloc i dieu-li que no el faci i s'espere a fer-ho després de la Comissió de Festes, per donar-li una prioritat a la Comissió de Festes, perquè sí que és de veres. Que és raro la Comissió de Festes que no tinga un, un casador en ella, perquè és raro, raro l'any que, no, que, no que, que no existi. Sí, sí. I el tema de... Des des d'esperes, doncs pues, eh, no hi ha molta gent que es digui això i eh, no, no, eh, no. No afecta això. No? I m'agrada, si també s'afectava, si també procurarien que, que no afectara perquè la comissió de fetes pel poble és una cosa molt important. I guardar, millor una data per la comissió? Una data i un lloc? Bueno, la data és que la posa la comissió, perquè cada comissió li ve un guany de fet, s'ha fet més pronta que mai de la vida. Bé, perquè ells em conèixia que millor i es heixit una meravella, sí, m'alegra que s'has heixit. Bé, jo, com més em matem, més content estic. I ho hem fet pronta, no ha fet tan fred, una època que no fa tan fred, i normalment sempre es fan quan es tanca la veda. Però, quizà l'opció aquesta que hem fet els xics estons guany sigui millor, perquè... Quan es tanca la veda, pues, la gent... Eh, hi ha moltes batides en els llocs i potser es diu sí que a la gent no vindria tanta gent. Però, bueno, és que de posar una fetja... La fetja la posa com a jo de festa. M'altres ens adaptem a ells a que ells vulguen. Molt bé. Eh, segons hem pogut saber en guany, ha sigut la primera vegada que no s'ha pogut casar els dijousos. A què es deu aquesta mesura? La mesura es deu a que... Eh, doncs jo vaig a contar-vos-ho enseguida. Així hi ha un xoc molt gran entre es, es la ciutat de Casa i l'administració. L'administració, des que es concedia el mitjà ambient en aquest cas, hi ha persones que estan sentades en una caïla i tenen números. Números. La ciutat de Casa de Sella té 3.700 hectàrees del de terme de Sella i unes quantes hectàrees que són del terme de Mandella. La ciutat en totes, té 4.300 hectàrees. Això és la i caen 154 coses socials, com com ha dit. Tots ells fan números dividixen diuen, Però sinergètica cine, cine, sobre el mig, és massa fort. ha que llevar... si sí, hi ha massa gent que esto gent va casar tot els dies. Molaltres això no és real. Mal jo sóc el primer que ha explicat una vegada un altrealtra que això no és nosina que s'enseella, a Simcella, un any com en guany, la gent el primer dia, hi el segon dia, i el tercer domenatge, si es fan els clasesans, no va ningú a caçar, perquè és un fet real, no va ningú a casar. Se'n van a buscar els clasesans, jo i com la majoria de gent. I després, arriba el tema del perdiglot, i l'aureografia que tenim en Cella eh, i, el, i el microclima, ells no ho entenen, ells no entenen, és el terme municipal de Sella. Però no tenen que ací, ací eh, en la vila, casen al perigual i fa un dia de... meravellós i tu te'n vas a la barra de i es tromba la barraca damunt de, damunt de tu, de l'aire que fa. I ells això no ho entenen, perquè ells, ells estan allí en Alacant o en València on en Estiquen i això no, no, no hi ha mai de fer-ho entendre. No, si, si valoren els datos o els números obje, objectius, tindrien que valorar-ne molt més. Clar, el tema no, del clima eh, no, no es no, no no. fa que cases, no pot ser cert que el 100% de la societat de caçadors risca tots els dies, són certes coses que sí que t'haurien de tindre en compte. I respecte a la postura de la societat de caçadors en quant a el, al nou caçador dels dijous, vostès consideren que serà una cosa temporal o que té caire de ser permanent? Doncs pues no sé, si, si, no, si no hi ha... L'única forma de caçar, eh, Perquè el tema que ells diuen, més això i eh, fan incapié és en la perdiu. Llavors, és clar, molt de no caçar la Perdiu per mantenir la població de la Perdiu. Molts no soltem cada Perdiu, per exemple, que tenim és autòctona. De caçat a l'altre dijous, si, si hi hagués una plaga de conins, quan ja ha en molts llocs, segurament que ens deixarien caçar el dijous. Però no és l'objectiu, perquè a molts grans hi ha gent que a millor diumenge no va i va dijous. O hi ha gent que té un establiment com és un bar i ruda que diumenge és un dia que pot eh, treu-se un euro i resulta que paga la ciutat i no pot anar el diumenge. Però el dijous que pugui anar, tampoc pot anar. Pues no ho veiem correcte. La realitat és molt més complexa, perquè claro, la, la, és... la, la gent no és només el... és caçador, és caçador i al mateix és l'agricultor o té la seva faena i potser el fin de setmana és l'últim dia que té per a poder anar a llaurar. I preferir anar... Doncs el... pues mira, el dijous puc anar a caçar. Molt bé, molt bé. De fet, jo, hi ha uns plans cinegètics, fes per a cada... Era cada societat que tenia un ingeniero i mirava el terme, mirava el que semblava, mirava tal, i jo els primers plans d'això no els vaig firmar. Nosaltres hi tard Som les unies societats que me'l van oposar totalment, que ahir sí que és una cosa que penso jo que si haguessin estat units de primer dia tots els cotos, crec que no estaríem en la situació que estem avui, perquè això, clar, en 170 societats crec que ja en la policia d'Alacant, que haiguin dos senyals que s'oposen i, a més, alcen els muscles o no diguin res, doncs pues, eh, també es fa quedar com aquests que diuen com a mentirós, perquè diuen, bueno, perquè els altres ho accepten i guatos sou com, com els galos, això és de, de la Gàlia, perquè... Pues, pues, sí, pues. I què passa? Que tu no ho firmes per arriba un moment que, que, que t'obliguen, t'obliguen perquè ells tenen mesures per corregir això, t'envien a... a a la gent mediomental, a vines del Saprona i jo sé què podria dir a la gent pues mira, aneu a casar dijous com a president, però què faria? Que el pillara un agent d'estos i, i el denunciara i em va dir «però escolt Lluís, tu perquè m'has enviat un dijous si sabies que no podia casar se Entonces ells tenen, tenen la mà o la paia a la mani, per fer-los complir en les seues, en les seues normes per de gràcia. Doncs en, en, en tot això que es diu, pareix que el mes del pèrdi-la perilla, encara un en futur. Doncs, pues, eh, com he dit antes, gràcies a l'oposició tan gran que, que han fet contra la Conselleria, som l'únic poble que caça tot el mes de febrer. Qualquer poble d'alredor caça en 15 dies, 20 dies, caça en dijord, 17 i diumenge, però casat o la mesura som l'única societat estic parlant de la Sida d'Algant. A no ser que, que siguin, hi ha cotros per a altres llocs que calcen tots els dies, però solten caça, són cotos intensius. I bé, bueno, això amb altres si llocs no, ni ho tenim ni ho volem tindre. I sí que hi ha pues, una, en el pregot un tema que a nivell europeu a nivell europeu han tret unes normes, hi ha en grups ecologistes, que diuen que la perdiu no es que de caçar més enllà del mes de febrer, perquè comença molts mascles, ja la eh la xapa que diem comencen a doler arrancar les ous per voler pondre. I ahí està el tema de que ells diuen estar a hasta ahí. però crec que volen retrasar el tema hasta més arribent. Doncs eixí sí que ahí sí que hauria un choque molt gran perquè la tradició que hi han de Casel el Rigot, jo penso que si es prohibe el per Rigot, s'acabaria els ous de Casel. Bé, perquè fa el conill a la perdiu, als termes municipals veïns, a voltes es té la sensació de que hi ha una certa abundància d'aquestes espècies, mentre que a Sella la seva escassez és alarmant. A què creu que es deu això? Doncs pues, sí que és de que hi ha cotros al rededor, com és enreieu, o aves de busot, i per dalt, per la muntanya, ja ha començat, hi ha una plaga que ve de la, de la vall del Baida, va començar la pobla del duc, i ha vingut per ja, en Benilloba, inclús en Penagla, i ja comença a haver plaga. Eh, de fer el que mòtula, si volem, o vo jo també vull, per, per, personalment, que haguem conills en aquests puestos estan fins al el gorro, els conills, estan fins al gorro. Jo, eh, ahir, per exemple, parlaven el president de, del Coto de, de Benilloba i van a prorrogar un mes més la casa del conill, perquè jo és una barbaritat i els han autoritzat a caçar en furor les parets del poble, perquè com les parets del poble no poden caçar, doncs van anar en furor a traure conins. Perquè estan en les mateixes parets del, del poble. Els parets del poble van a treure conins per a matar-los, perquè és una plaga, una plaga que aquests pobles d'ahir d'alt eh, a dia d'avui l'agricultura ja amb esteu més treballat i estan fent molt de mal a, a l'agricultura de conit. Sí que potser nosaltres voldríem tindre això i potser després els agricultors també m'ho tindrien damunt perquè ja tenen prou en el javelí i en el ruït només faltava el conill. Però jo penso que el del conill ho tindríem controlat, perquè hi ha molta gent que s'aficionaria, molta gent que hi hauria els les diumenges i penso que no seria, no seria el problema. I el fet de que assinuaixi, doncs jo sóc una persona que m'agraden caçat... caçar el conill i, i m'agraden caçar el molt poble, que no m'agraden fora, ho he, ho he intentat tot i de totes les maneres i, i, i he arribat a avorrir-me i, i, i a assessorar de, de gent que, que, mi, que segurament sap més que jo i sí que tenim un hàndicat així tremendo que és el javelí. El javelí fa molt, molt de mal a la casa menor, a la perdiu i al conill. El conill, així el javelí a mi hi ha molt de marge, molta pedra, s'amaga... Sí que l'enfermetat, eh, l'enfermetat del conill prolifera, no sabem com, però, perquè són estudis que estan fent, i sí que hi ha microclimes que no entra tant, l'enfermetat, i hi ha microclimes que entra molt. No sabem si la línia o la sang dels conills que hi ha avui dia, en certs llocs, allí no entra tant l'enfermetat, i així tenim la mala sort de d'atindre aquest microclima, la temperatura, humitat o no sé què, que entra més, però sí que és un fet que el javelí, sí que és una cosa que a la perdiu arribarà, no sé si farà de la vareja, però sí que eren part a, a tindre molts problemes per a el perdiu autòctona. I com, com veuen vostès eh, la, la presa de certes mesures per afavorir este tipo, que una proliferació d'aquest tipus d'espècies, com pot ser la solta de conills o, o de perdius, que es fan en altres cotxes? Bueno, eh, partint de la base que la solta de conills està totalment prohibida per la consellera. Actualment la solta de conills? Totalment prohibida. Perquè, perquè... aquests problemes que hi ha actuals no venen d'ahir. Els problemes estos que tenen els agricultors així, ja dic que per desgràcia, la, de la gent cada dia abandona més la terra, però hi ha aquestes pobles com són la Palau del Duc, que Gelo Malfedit, o, o Ottos, de la Vall d'Albaida, tenen verdaderos problemes en l'agricultura, en el conill. Però un problema tremendo, tremendo. Entonces, claro, la conselleria no autoritza que tu puguis anar allí dur conills De fet, el coto que, que pillaren duen conills, poden tancar podem tancar-ho, però, però si pillaren duent curir, sin embargo la perdius, previa autorització, sí que es pot soltar. Però què passa amb nosaltres ací eh, volem mentir de la perilluda de, tot, de, de que, eh, no confrontar formes de jo antes. Sí que sòcios no ho demanen, jo penso que hi ha, certa, hi ha cert sector de, de la societat que ha d'arribar el moment que va demanar-ho, perquè, clar, hi ha gent que hi eix, no mata perdius, paga, i la gent vol matar. No, no, no matar, sinó divertir-se, perquè el matar, jo el matador no el considero caçador. Però sí que divertir-se, inclús hi ha gent molt major que va caçar més el perdigot i passa la temporada i no en cap. Entonces sí que, sí que hauria el millor de mirar, de, de buscar línies que últimament sí que estan, per menaçó de, de la universitat que col·labora en moltes granges, estan cobrant despia per per perdiu al totonès, es fan criar i sí que a millor buscar esa línia de perdiu en la línia autòctona i sí que hauria igual al final mos costarà soltar. Però es podria garantir que fora perdiu de ser Molto a mos Jo, com a president, vesicles president, mos tindrien que assegurar molt. Mos tindrien que assegurar. Pense que uiam millors, ui Eh, hi ha molt, en la universitat hi ha molts xins, tenim contactes en la universitat i hi ha xins que, doncs com a ja tot són estudiants i són caçols al mateix temps i, i estan també molt, molt interessants en el tema este hi ha, hi ha tanta diferència entre una perdiu de granja i una pues perdiu de, sí, de, de, sí, de serra sí, sobretot per la gent que és que és de perdigot com a sincera eh, no, no hi ha punt de comparació la perdiu autòctona autòctona el que és casal de perdigotero de tota la vida vol matar una d'aixes i no quises les altres. Per el ritual. Per el ritual de d'acercament a la Perdiu. La Perdiu de... no sé, crec que són... crec que són, no, no vol dir certs, 12 o 14 records diferents. La Perdiu de... Que de realitzar. De realitzar. La Perdiu de Granja actualment consta més clamote, la Perdiu oriega, la Perdiu... Perquè les Granja es van a treure són comercials, van treballar. Avui sí que hi ha granges que estan ja buscant això, que és es el que m'agradaria a mi, que existiria això. Però fins pues, ara hi havia una mescla que buscaven una perdiu que puguera prou, prou ous per clavar-los a l'incubador. Llavors hi ha hagut un mesclote que hi no ha hagut d'aclar. No hi ha perdut eixes que en fa tres o quatre cans. El camp de cantar per pegar fugir per jo i s'acabava i dos, jo, a la, a la gent que és caçador de percó, com a cella, doncs pues, pues que no li greu això. Clar, vull... hi, hi ha gent com jo, com Antonio, que no són caçadores i sento una perdiu i sé sí, sí, jo diferencio un poc el que és el culastreig del sí. cant, però clar, si està dient que ha, la perdiu de serra és capaç de realitzar 24 de tipus de xarra, diferents. de cella, de sella de, de cella i, i de confrir la peula tota, és capaç de fer coses... Eh, jo com a anèdote vos puc dir que jo com a casa del benxecutiu jo ha sentit ha sentit en nis de, llup, de, de lluna plena, de lluna plena, en un posto que es Pedals, la de Pedars, jo sentit cantar a les quatre de la matina un perdigot, cantar. Quan té la perdiu ponent, agarrar allí, pim pam, pim pam, a cantar. Això seria impensable en una perdiu de granja. Potser imagineu el bonico que és que tu estigues a les del matí a un post com el Poet i estigues sentint en front, en lluna plena, a la grapissa, cantar un perdiu a veure això, ens ha de veure un perill gran. Clar, clar, I altres possibilitats que per part de, de, del coto podria ser respectar un any de veda en aquestes espècies, la perdiu i el conill, i al mateix temps aprofitar per a que es puga caçar només javelins, que conforme està dient vostè, pareix que és una espècie nociva tant per a les espècies cinegètiques com per a l'agricultura mateixa. Eh, estaria difícil, perquè la gent vol eixir al camp, en què siga passejar l'escopeta, com diem, la gent vol eixir. Entonces, claro, com el javelí una espècie que ha vingut a última hora, igual que la Rui, que fa quatre dies que està, com aquí diu, l'afició del javelí està ara eh, començant a arreglar en la societat. A, a, mi, a mi, de fet, m'agrada molt. Jo, quan hi ha uns xicons de cinc i ara joves, com Jordi, de Paco, Quico i d'altres, van al javelí, jo estic, estic molt content. Estic content i, i quan la no, m'ha de metge amb un javelí i després molt guisem, molt mengem, hòstia, jo estic, però és que estic content de veure, perquè jo pràcticament jo de, de, de, de xicó en jove primer que vaig començar en el javelí i que l'agraven, el guisaven i molta gent era reàcia a tot esto. però quan jo veig tot això, eh, estic molt content que això comença a arreglar i que cada dia més gent que s'aficiona, perquè fa falta que en I de fet jo eh, a Sisè fan la fira de mostres i un any em vaig, arri em vaig arribar a, a la comissió festes i em va dir, mira, proves-ho, que m'agrada, vaig provar allà un, unes picadetes que havia i unes picadetes era javelí en salsa, que per cert estava boníssim i l'havien fet uns xicots joves jo d'això estic molt, molt content es, de que això existís, que actualment són espesters sí, sí. no? ah, sí, sí, sí, sí. la barracal sí, sí, sí. sí, sí. sí. eh, sí, eh, un xicot xicot que té un luiset Chico, eh? luiset de Cuol que, que este xicot jo crec que eh, és un xicot jove que s'ha aficionat i crec que va patir tots els records que hi ha en sèrie de matar javelins, el xaval este perquè li grau molt i no té perea i, vamos, en mata barbaritats en els espets. Jo considero un sacrifici perquè arribar a l'esea de fer faena canvia, tagara, porta, t'incono... N'hi bueno, ha, ha gent que... Però no és un sacrifici perquè pensa que li grau i fa molt gust, però, però crec que aquest xaval... Bueno, com a de la seu, Jo a la seva, seva edat era qui quizá el que més n'havia matat i em considerava... Mm, el, el rècord, però aquest xaval va patir crec que ha batit i va tirar tots els rcords que hi ha de massatge valents. Bé eh, També és molt important a l'hora de, de conservar la perdiu i, i el conill eh, el tema de menjadors i apeuradors. Què es pot dir de, de, de com funciona això? De fet la perdiu és un animal que li ten que crear l'hàbitat. perquè l'hàbitat així si el tenia antiguament perquè està tot recalat. I damunt, que estava treballat, encara semblava, Però sembrava per a menjar. Per a menjar en, en les masos en, i per a tot. I no teníem ningú javelí. No teníem ningú javelí perquè no existia, estava tot treballat, els pinars estaven nets, llavors ells no, no, no puguin estar ací. No llavors, a l'apreguda, que Crear-li l'hàbitat. Com es crea l'hàbitat? Nosaltres, eh, quan estava el president Adolfo, jo estava en ell, va començar ja volia prendre la iniciativa de posar menjadors i bebedors, llavors doncs un xic que corre, corre molt damunt, coneixia molta gent, i jo, era real, jo volia sempre dir, un per diu de ceia, no menja, dit un menjador, che, que sí, que, van, que no menja. Bé, la discussió, al final van començar, primer vam posar 40, i a dia d'avui tenim 90 menjadors i bebedors. I sí que és de veres que jo m'he tingut que desenganyar, perquè he vist per vius, menjar, allà dins, beure, i conills, i pardalets, i tot això. I damunt eh, la sembra, antiguament, quan jo vaig començar, pràcticament en el Cotus sembrava, quizà, men menys que avui, però també havia més, més treballat, que és lo important. Què passa? Quan es sembrava, es feien sembrats preciosos. De fet, eh, en l'any 90, van ser tots majorals, i jo vai ser major i van fer una parva que diuen, Va ser la primera volta que el va repetir fa dos o tres anys. Va fer una parva perquè hi havia uns sembrat de blats que eren preciosos. Però no hi havia tant de javalilíhuiè no passa. Ui el jabaer hi ha una superpoblació tremenda i damunt ara tenim una superpoblació de, de, de ruí. entre el jalí i la ruí la sembra no arriba a fer el gra, quedím. No arriba a fer el gra que el reiis el que estaria destinat a la perdiu, perquè el conit té igual, el conit menja qual, qualsevol cosa. Però, eh, entonces, entonces, eh, què passa? Nosaltres, fa de, de fa dos anys perquè sí, entrem. Perquè eh, jo sóc president, però jo sempre ho he dit, que jo no, no m'agrada posar-me com a president i fer el que jo vull. No? Nosaltres som com una comissió gestora i nosaltres, quan fem qualsevol cosa, ha que ser per majoria, i llavors sí que de ver, és de veres que en això estic molt de content perquè les reunions que fem són reunions, jo he anat a reunions d'altres societats i, o associacions i veig, sí, veig coses que hem discussions, i així hi discussions sempre constructives en la societat, i de fet estem quasi, quasi en un 90% d'acord en totes les coses que fem, i nosaltres jo, com a exemple, ho estic molt de clar que jo mai prendria d'una decisió particular i sempre la prendria en el que la majoria de la gent vulguera. I llavors, de fa dos anys perquè sigui, sí, hi ha una voluntat popular dins de la societat i nosaltres també m'han explicat que la sembra és inútil. És inútil perquè arribem al seu mengen i no arriba a qui nosaltres vulguem arribar, que és la perdiu. Llavors, ens han assessorat d'altres puestos i nosaltres també, perquè tenim també prou coneixements, d'arribar i no sembrar. Sí, llaurar, llaurar y desborsar en una mini, en unos tractores que hay que, que molen la herba o molen... Tengo que ver que cuando hay un puesto que está muy de... Muy Eso es, term... es más productivo. Sí, ¿por qué? Porque el, el termo es fermo, está un puesto que está hermoso, en... entonces la, es fermo ahí y, no, y no, no genera llavors. ¿Qué pasa? Que tú al tallar, al tallar en una máquina... Rebrota i torna a fer llavor, la llavor i si se la menja la perdiu. Llavor no menja, solament la perdiu, el plat, això, qualquer llavor. Què passa? Que ahir la perdiu sí que va, i el conill sí que va perquè brota. Però el javelí no va, el javelí no va. I ha sembrat, sí. Però ha sembrat, sí. Entonces, que a sembrats, el que passava que ha sembrat? El que estàvem fent era un efector llamada del, del javalí I se ho menjaven ells, i la perdiu no menjava. Entón ara sí que estem canviant el criteri, el criteri de la sembra per pues 360 graus però esperen que esto vaya a millor i el canvi que eixa ha segut una, una idea que haixit de la societat o Pues haixit entre gent de, de la societat que, che, oui, no stoppem i sina. I també jo quan tinc dudes de cos, o això sí que hi ha, hi ha gent, hi ha gent que són enginyeros, gent que estudia, hi han estudiat com vosaltres necessitaveu no sé, no sé, no, això i, i són casaos al mateix temps, veterinaris i ja mira Estò funcionarà així. Està ara vautos això, però doneu-vos compte que vautos sembreu i també ja vos ho el javelí. Sin embargo, si vautos a la neu i des del miu, brota eh, Prado nou, brota, i això se menjarà només la perdiu. I el javelí, doncs, pues, si, pues, si anirà a un altre lloc que tinga més menjar, no estarà així. I, doncs, pues, clar, tu dius, hosti, la persona té raó. És perquè, interessant. Perquè... És I deia, i nosaltres tenim que estar oberts a persones que segurament saben més que jo en el tema és de, i provar, provar de fer-ho. I en aquest nou sistema es, es llauraria i es posaria més terra de la que sembrava? Doncs pues sí, perquè els diners que, que costava el gra, per exemple, o els diners que costava a banda d'un trator tenia que anar una persona escampant el gra, doncs aquests diners es dediquem a, doncs pues si abans anem a, a posar pues, ah, fent 50 hectàrees, però pues, ara ah, podrem fer en 70 Mm -hmm. I tota, aquest, tota aquesta tasca de menjadors, a beuradors, de brossar, això el, a la societat, quants llocs de feina li suposo? Doncs pues sí, mira, pues una persona que, que va a arreglar menjadors, pues, l'hivern no fa falta, perquè l'hivern pues, un... o sigui, plou, normal, normalment plou, i un temps fresc no, però del mes de, de maig, a setembre, pues, vosaltres sabeu que sí, fa molta calor i els i... estius són molt secs. I sí que posem l'apostació de xaràvia, que és molt bona per, to per a tots els animals. Pues, es genera un lloc de treball, un dia o dos altres, un dia de la setmana. E, Després els tractors que van a llaurar, eh, e la guarderia. O sigui que, a vegades eh, avui lloguem un xic eh, per a vista, perquè hi ha molta gent que va apiar per diuetes, que diem, xicotius. En l'escura que van a mi hora a, a, a Piasparres, pues, pues, eh, sí que generen llocs de treball. Eh, el tema este nou de, de, de la l'arruí, també pues, gent que ve el poble, no? coneix el poble, fa una cervesa, fa un cafè, dina, mil coses. Molt bé, eh, continuant eh, en el tema dels arruïs i els jabalins, segons els jauradors, aquesta població està creixent desmesuradament el que suposa importants destrosses per als cultius, amelders, parres, fruitals... N'hi ha partides en les que s'ha pogut arribar a perdre la producció de vi d'un product particular en concret. Des de la societat de caçadors, es valora algun tipus de mesura? Pues mira, com les d'altres, jo, a banda de president, soc caçador i soc agricultor. I això que està dient-me, jo tinc un tros de terra, i tu no ho saps, però tinc un que en guany, per exemple, eh, al de 800 a mil quilos de remes han menjat a mi. a mi particularment o sigui que és un fet que el conec en les meves mans i sé que que jo, doncs, pues, vaig allà i uns cabreros impressionants perquè això és una paraula pues, imagineu-vos la persona que no siga a casa ara i damunt si l'ho mengen tot deu d'estar, vamos, deurà que li gaire real eh, una persona que sigui, que cuida la terra damunt no és casa ara i, pues, escolta, esto, qui, qui, qui que he fet jo perquè em facin doncs moltes de la societat sí que avui sí dia el Javalí es caça des de l'1 de març fins l'últim dia a l'inginer, es poca sa el javelí i nosaltres som dels que més han fet per l'orada que això fos Perquè ja vull dir que, com us que la gent que està allí no, no sap, però tu vas li expliques que fa mal, bueno, tu vas i li expliques que, que el javalí fa mal, que fa mal, però al dia a dia està i ells això no desconeixen. Jo sí que conec, perquè ho conec en propa persona el mal que em fan, però en la conselleria o les administracions no, són, no, no valoren el mal i això que fan. Entonces, ha d'insistir, insistir en el javelí, ho han aconseguit. En la ruïa també, però és bueno, les mesures que posen, doncs, me'l deixen casar. Bé, tampoc penso que, que, que això arriba, ara arriba i els ganxos, per exemple això ha passat persona o un grup d'amics s'han juntat, anem a fer un ganxo ara, sí ha de fer un ganxo però t'envien a, a un, un forestal i comencen que si mai diuen estar expostos ha de senyalitzar ha de, què passa? Això, la gent volia començar a ser gràcia i pues no faig el ganxo perquè, ha de venir ací i començar a parlar amb problemes i traves i al final, això, no sé com quedarà però jo ho veig mal jo heu mal. La mesura emprada per molts llauradors i propietaris davant d'aquestes destrosses sempre ha, ha sigut la de posar llassos, que estan prohibits. A dia d'avui, com està regulada aquesta qüestió? I però, han, si han tingut alguna vegada algun problema greu derivat dels llassos des de la societat? Pues, eh, eh, Primer, aquesta setmana quedaré jo perquè ens autoritzin, perquè hi ha una autorització per llans, però per rebost. Però, sin embargo, pel llavalista totalment prohibit, clar... Fins ara, la gent la s'ha de defendre d'alguna manera. Entonces, la gent para llassos. Nosaltres no sabem res, però la gent s'ha de defendre. En un año, han tingut un tema, un tema ací, sí, un problema, que vol explicar, van dues persones, porten un gos solt, que no deuen portar-los solt. Jo eh, soc o quan quan s'acaba la veda, el gos està negat. O està dins d'una de valla, o, Bé, bueno, ningú, de, de fet, està prohibit portar un gos sol, mm. està prohibit. Però, bueno, portar un sol es pia un llast. En una partida, de ser si ella, pot dir, la partida de la Capitana, es pia un llast. persona, bum, pilla el telèfon, quidra, bum, i munta una, una gent, una gent mediomental, un forestal, el que digues. Pilla, munta i denuncia, però aquí denuncia la sella de la de Caçadors, que no té ningúna responsabilitat pel llast, no, perquè l'ha posat un particular eh, eh, eh, o costor. La Società de Caçadors ol... trauen els permís, es diuen pa parar llastos de rebosa, pa, pa parar llastos ja volen pa traure perquè està prohibit, si no, el trauríem. Però, denúncia a la Società de Caçadors. Nosotros mos defenem, si m'ho donen parada i dic, llastos. Però la denúncia de, de 300 euros o 3.000 euros. I això, imputar a la societat de Caçadors. Claro. Han tingut, eh, han luchat ahir, el cas ha sigut sobreseït, però clar, això passa que, com diuen ahir, si sou reincidents, ja veurem què passa. Ja es diu l'amenaça ja, a ja es diu, a ell, si sou reincidents, escolta, si m'altre no són reincidents, m'altre no es para enllaços. Clar, però... Això de cas no es para enllaços com han de ser reincidents. Però és un particular, el particular no deu ser si càrrec d'aixa de, de, de denúncia. Sí, no? un particular que tampoc ho ja li haurà saber, però aquest no, no, particular... tipus de mesures, com pot ser també l'ús de verins, que, que no són mesures indiscriminades, no, no, no, eh. no té per què ser, si el, no sé, que, que em pareix un poc una barbaritat que vagin llei, a fer el cotó si no és el cotó que està, està utilitzant. molt mal feta. En l'ús de veneno, nosaltres no estem tornament en contra, jo particularment, tinc gossos i, clar, això és una cosa que el veneno pot fer perquè tu poses el, ve... poses el veneno i després te'n vas a casar amb un gos teu i te'n se mor i n'hi ha pa plorar. Però, avui, te'n vas, demà, una persona se'n va i en esforca, se'n conta un gos. Se l'emporta el veterinari. El veterinari veu que és per veneno. El veterinari quidra el seprona, verifica que és veneno nosaltres tenim uns serios problemes. Inclús poden arribar a tancar el cotó. Bueno. I nosaltres no sabem res. Claro. Perquè els gos d'aixecut dia hi pesticides, herbicides, eh, veneno que la gent porta per les rates, mil coses, que per morir. Però la llei està feta De fet, us puc contar una anècdota que de veres. En la vila, eh, la Universitat d'Alcant, uns... estaven fent un estudi sobre l'Àguila i en un acantilat havia una cria d'àguiles i llavors fent un seguiment i, i veuen que en, un dia no va l'àguila, eh, suposament la mare, l'altre dia tampoc i els tres dies morien els pollets se'n van en el niu un xic escala cala estan els pollets morts i és perquè la mare havia mort perquè havia pes venent I havia mort en el terme d'orxeta a veure algú molt eh pogut haver ha pogut faltar en el terme de selle, perquè un àguila, a veure, la, van una trobar, la van trobar, perquè per, no... xeta, per... Ah, perquè portava un Ah, vale, d'acord, que estava en radio vostre el seguiment. Però ha ha pogut caure sense selle. Pues això genera uns problemes, vamos, que no vos lo podeu ni imaginar. Ni imaginar. Per què? Pues perquè la ja una ja està molt mal feta i haura haura de canviar, però ho veig difícil, perquè els seus es es el colegio de presión en sobre el veneno yo veis que presion mol sobre el veneno pero, pero cuando tira un vos te pone a veneno vos te va vos te para para eso va a la preso paga el malo que sea pero no fer responsable de les ciutats de que al final el que es tenen que fer són mesures per a afavorir o, o controlar una certa espècie que no siguin indiscriminades, com és el verí, que acaba ja. menjant-se una rata, la, un, un àguila un falcó menja la rata i acaba morint també per un verí que no anava destinat a ell. En Cella, ara mateix, eh, tenim molt jovelí i el Si, sí, en una casa, quan, quan els majorats fan batides, les ciutats de Casals... Eh, però que parlàvem antes de la col·laboració que tenim el segur eh, han de treure un segur país a dia perquè si sí, en el dia de la batida ara anem a que es fa la batida en l'àrea de la cova i per aquí i els javelins corren dels gossos passa un cotxe, boom i li tupen un accident la responsable és la ciutat de Casals per haver fet fugir els javelins perquè s'ha efectuat durant el fet de la casa i el cotxe no parlem de que passi a l'obrada, només per això es trau un segur tots els anys per quan es fa la batida. Un segur paral·lel. Sí, sí, un segur paral·lel. Paral·lel, que, que costa, vos podeu dir, 180 euros tots els anys, Pa un dia, Pa un dia. Imaginem-vos com estan les coses. Perquè si n'és dia, per el cru de, de Tagarina, baixant-nos i pegant un cotxe, el cotxe n'ésquera, ben inferint els bandos, la seguregora del cotxe... Doncs seria, I seria responsable. Hi certes coses que no entenc. No, no, de la és que molts no ens n'entenem. Eh, escolta, i això perquè No ho sabem. Perquè són coses que dius això, per què hem de ser els malos de, de, de la pel·lícula en, el tema, en els temes. En parla de, de la ruí i de javelins però és que ara també hi ha una gran població d'esquirols. Això com afecta el coto? Home, doncs... Eh, Sí que és de veres que fa dos anys això era una barbaritat. Ah, jo últimament estic mirant i jo passeig quasi tot el terme i vaig molt de casal conill i sí que és veritat que jo penso que a dia d'avui hi ha un 50% menys. No sabem per què, no sabem si, jo no ho sé, per si és perquè hi ha un depredador que s'ha especialitzat ja en pinyales o han colonitzat i no s'ha agradat els eh, llocs i van centrant-se més en altres llocs, sí que es de bé que ha baixat molt. I el fet de que afecti la casa pues, sí que hi ha gent que ho eh, viu al camp o s'ha fijat que hi pinars que nidifica la paloma torcàs, que el tudor que diem així, el carganero, això, sí que es de bé que es mengen els ous dels animals estos. Bé, en eh, parlat que la societat té 150 socis, la quota és 200, 200 euros. 200 euros per la societat i 100 euros per jubilats. A més d'aquesta quota, el, la societat es finança amb, amb passes per a casa major. Últimament, Com funciona aquest procediment? Doncs, últimament, en el tema de la ruït, eh, en, eh, ens van assessorar de posto que ja ofen, comença a si respunya i per a i hi ha una bodega de casa que es diu Rececho, que es, un ressecho, que és va un casaur, hm localitza un grup de de de la Ruiz, vas darrere d'elles, és una casa selectiva perquè sempre van a buscar o el màs més vell o trofeos grans, més poder executius, perquè prèmiament aquesta gent que ve vol un trofeu gran, hm ca bonico. Tot es van a buscar això. Tot i van començar de novatos i, i xef, l'estor què val? Doncs pues, l'estor val 500 euros. Bé, doncs l'estor val tercer. Anem a, anem a començar amb l'estor com funciona. Claro l'estor anys passada l'estor anava prou bé, però la, tenien gent de manta. I han arribat a estar a traur-li 6.000 euros del tema este. En una temporada. Avui el tema està molt mal. Perquè ja sabeu que la crisi la crisi té braços molt llargs i arriba a tots els jocs i així també ha arribat. Però de gràcia també ha arribat. Perquè era... Era una font de finançació molt bona i a banda, també doncs, pel pobles, bo, que coneguen el poble, que coneguen la nostra naturalia, que coneguen les nostres tradicions. Era una cosa molt bona pel poble. També ara, últimament, la societat, el proliferat també molt el Javelí, van proposar en la Junta de vendre passes per a l'espera nocturna. I això van començar el temps a l'altre. I sí que no hem començat a vendre, perquè també tenim la extrema. La crisi, la dejosa crisis. Però els socis també eh, poden accedir a aquests passes? O... Els socis poden anar quan vulguin. En la seva cota poden casar la ruïa, poden casar el javerí eh, en el que vulguin. Perquè a això socis sí que jo... Això sempre ha de fer. Eh, un soci que paga 200 euros, o una persona major que paga 100 euros en el poble... Per... I a mi no només tenim els casos per dir Jo no... Eh no veig el que fan altres societats i es ho ha dit en reunió i per ells mal, per ells mal que una persona major pagui 100 euros per la pre... en una altra societat per exemple es paga una cosa, 100 euros ara jo vull casar a l'espera del javelí 50 euros ara jo vull caçar a, a la, a la, al Tudó ara jo vull casar al Perdigot, 50 euros més Jo això ho ha de fer que, i els ho ha dit, esteu fent mal estic fent mal, millor jo estic enganyat, però jo penso que no, perquè hi si ha 100 persones que casen al perdiot. Com vas fer-li tu pagar una persona 100 euros i damunt pagues 50 més? Quan aquesta persona fa ús només de de la modalitat del perdigò però és que tal volta a persones que la major part d'elles són agricultors i que tenen terres dins del coto estan fent molta més valor anant a llaurar el bancal i a sembrar vull o, vull. o cuidar vull. no sé quantos que en 50 euros de mes per una cosa puntual molt bé, molt bé, damunt a aquestes persones tenen terra que gràcies, que, i damunt de treball que gràcies a això eh, eh, eh, és bo a la casa però... i jo he dit en moltes reunions que hem fet jo, dic, jo penso que no ho però bé, bueno, cada un, m'altres, pensa que en aquest aspecte ho fem bé. I parlant com estàs d'altres cotos, veïns, com és la, la, la relació de la societat de caçadors de Sella amb el Serrat, Seguror, Xeta, Finestrat Però, la, i la resta? Jo, actualment, mos ben, jo em porto bé en tots els períodes de coto, eh, de fet fem moltes reunions, fem una reunió, una reunió normalment tots els anys comar comarcals, a Maria Banxa, quan avan fent finestrat. Eh, també ja fem estem estem introduïts en el tema de la perdiu autòctona, que fem reunions de xàvia i acudixen totes les cotos, algun no fan soltes de perdiu, com posa celle o com Frides, que tenen encara que no fem mai solta de perdiu d'esta de granja i estem introduïts en el tema este de mantenir la perdiu autòctona un aspecte interessant, el sí. fet del de, que hem dit, que és molt diferent la, la perdiua autòctona de serra de la diferent... No, de la molt diferent grafa, i no, no m'agradaria. És una faena que la societat, la societat en general, no només la de caçadors, hauria de, de conèixer sí. d'aspectes positius. Sí, I ara, eh, parlant d'aspectes positius de, de la casa, hi ha un sector de la societat que està en contra de la casa i la considera innecessària. Què opina vostè respecte a això? Jo opino que la societat de caçadors eh en un poble com com sella o jo, jo parlo del meu poble és, vamos, penso és, és indispensable que estigui. És precís que estigui la ciutat de Casous, perquè fa una fa una labor molt important, molt important, des de l'aspecte social, duna compta que, que ha arriba a parlar que és una població de 600 habitants han arribat arriba d'ací de 260 una tercera part? part. part. part. part. Imagin... Imagine, Imagineu-ho que és això. Jo no ho sé... Hi ha, hi ha altres associacions que, que suposo que també tindran prou socios, però no ho sé com està la cosa. I jo, la, la societat, en un cas particular, com a president de la societat de, de, de música, la Unida de Aurora, Estarem al tall i empareix un, un fet extraordinari. en sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una societat on són 600 habitants que, que un terç de la societat forma part d'una activitat tecnica. Sí, sí, és molt important. Aquesta que fèiem antes de ter desermir terres, pensa que això és molt important. molt important. Eh, eh, per de gràcia s'han perdut els ganous de huelles i cabres que això sí que era pal caçador, pensa que és el principal alià que que haguessin renaus de cabres i velles. Perquè, a banda de que netegen el monte, seria beneficiós per als incendis i desplaçaria el javelí, perquè l'àrea que, que pastura la vella cabres els javelins no estan, perquè les molesten. No és que, no és que els cabres es mengen els javelins, no. no, però les molesten i ells no estan. I al netejar el monte no tenen amagasse, entonces cada dia n'haurien menys. Sí que és veritat que això, no sé, des de des de la conselleria, des dels ajuntaments, des d'algun de, punt hauria que potenciar el tema d'apoiar a la gent que tinguera ganes. Jo, jo sé que avui que... estava la mala, que hi ha una crisi molt gran, però la veritat és que quan no hi ha hagut crisi tampoc algú un monapollo per això. I... Deuria, deuria. Jo... Talvolta la crisi és que és, és aspectes moltes voltes és reinventar-se i afrontar si de... solucions un podria un ser una, un una gestió. Un punt en aquest tema seria molt interessant i si, no, sé, no, sé, no sé com afrontar-ho però hauria de, de trobar-se el punt d'apoiar molt la galeria. La galeria de Cabre Cabriavolla seria fundamental fundamental per a la casa menor per la casa major que no hauria tant ja Desplaçaria també la Ruiz en certa manera i en, en el tema dels incendis vam, seria... Al final seria beneficiós per a la mandada Per, tot, natural, per, per tot, per tot, per tot. Ara mateix deixes a... a pegar una volta, passes per el pinar, i el pinar està tot brut. No poso anar. Com que estàvem parlant no de des del tema de l'esplata sang, en el reportatge es va comentar, pot ser que una de les coses que faig que no haig tanta això tant això d'esplata el pinar està brutíssim, no deixa que isca l'esplata sang, acaba bien, a baix de la pinotxa. Molt bé, molt bé. Esperem que no arribem a, a això punt, perquè una cosa tan senzilla i innocent com pot ser el fet dels ganaus, que a tot el món ens ha passat desapercebut, ara m'ho han de que era un element fonamental que això és tot un, un engranatge que està tot relacionat el caçador, l'agricultor, el sí, pastor sí, sí, sí, sí. el que va caminar, tots formen part i, i al final... Sí, és una llàstima molt gran que, que no, no, no sé de per, en, en, les, en els organismes no s'hauria pogut això. És una llàstima tremenda. I ara, enllaçant aquest tipus de coses que estem parlant, eh, que són els aspectes positius que tindria la caça i, els, i el propi caçador respecte a la conservació del medi ambient i la natura, vostè, quins destacaria? està la sembra, el fet de que no es perguen sendes... Pues, una de les, el fet que no es perguen sendes és molt important. I, i a sincer, un dels aspectes per a mi que, que, molt important i que m'alegra de que no sé què he perdut és el tema del perdigot. El tema perdigot ensia, ens caça, en cella es caça, tradicionalment, cosa que ha caçat tota la vida, i jo quan entro en algunes barraques de perdigot, em trasllado a fa 200 anys, i això és molt bonico. Això és molt bonico, la traslladat ja fa 200 anys, tu, quan estàs dintre una barraque de perdigot, i pensar que esteus teus antepassats han casat igual que tu, i tu siguis quasi caçant igual, en una perdiua autòctona, en les barraques de tota la vida que estan expostos, que, a part de ser un monument físic bonico, els noms que tenen, la tradició, les anècdotes que tenen, penso que aquest punt és molt bonico i, i si de d'aigua estic de que això s'hagi mantingut i de què m'agradaria transmitir-ho als generacions que vinguin que es mantingui així. Sí, sí que ho valoren ja no a lo millor. Està clar que... La casa ara mateixa deixa de perdre de necessitat per a menjar, per a sobreviure. Molt, Però, clar, passa a tindre bé. altres valors. Un valor bucòlic, tal volta, d'estar de, de a les 7 del matí en una barraca en mes de febrer, passant-te un frequepele, i estàs allà en la foscor i dius, estic així, rodejat per 50 pedres, dos boges, una coscolla... I, sí, no sí, sé, sí. jo és l'única... Jo soc poc, ha poc caçador, ara mateix no sóc soc soci, no formo part de la societat de caçadors, però la, la varietat de casa que més m'ha agradat i la que més m'ha fascinat i que, que em pareix, seguís parèixent més fascinant és, és el perdigot, és que és molt per tot bonica. el que l'envolta. És molt bonica per tot el que l'envolta, és que és pressiós, per, per el que s'enjunta la gent, per el que has sentit contar dels seus de antepassats, eh, és molt bonica, perquè és una cacera que a altres caceres necessitat altres coses, però que, que jo he contar anèdotes de gent que s'anava en el macho, perdigot, i de i la sària, les copetes posaven a, a treballar a la terra i sentien que dona per viu. Posava me'n vaig i faig un paraor. Se n'anaven fent un paraor en el maig unigat. Això és molt bonic, bonic. sentir-ho contar i que avui no és igual perquè han canviat les formes de viure, vivim tots, desgraciament, fora de... O sigui, vivim en el poble, però la majoria de gent treballen fora, però sí que és bonic que a l'hora de casar digués, doncs, si jo estic casant igual que casar amb molt I altres aspectes com pot ser que hem comentat abans la creació de llocs de feina el, el que té que anar a omplir els bebederos i els beuraors i els menjadors el que té que llaurar ara ja si el, està llevant-se o apartant el tema de sembra per el tema de desermir, returar al final fa falta un jornal també el tema de, de les persones que venen a fer Recechos. Necessiten una persona que, que els guiïn, necessiten un lloc on quedar-se, al mateix temps estan fent tours dels nostres serveis turístics, els apartaments o les cases rurals, mengen en els bars, coneixen, I coneixen el, poble. el poble... Això fa propaganda. Així, en el tema este de, de, de la ruïa a, ha vingut, eh, han, han tingut grans personalitats. Així va estar caçant l'any passat, perquè ja, quan veig gent que està important, però doncs, moltes vegades està eh, gent no vol que s'anuncia perquè... tant és el mou passat. El mou passat, molt bé. Doncs pues, ací -sí l'any passat va estar casant el ministre d'Agricultura de Romania. I això molta gent no ho sap. I, però passa que el pas és que això no ho fa que a mi l'home ve i diu che, matos, si viu, que motos ho han decidit o que ací t'ha quedat discreció. Perquè això és un tema... Ja sabeu com funcionen mm -hmm. tots els temes. Ací -sí, eh, han tingut el representant de Sanxís i Alfonso del futbol, dels futbolistes, de futbolistes sí. i segurament que, esta, que uno d'alguns jugadors estos vindrà caçat ací. El que passa que a mi quan vinga no podem dir-ho. El poble sí. s'agradaria quan se n'ha anat. Porque, no perquè mos agradaria dir-ho, sinó perquè a mi hora, escolta, jo ho veig ahir però... Busca la tranquil·litat, la privacitat... Eh? A mi hora, a, a mi hora, eh, eh, si parlem el, el xiquest en Sant Chirro, pues mira, potser eh, no importa que una volta que hagués casat ho diguem i... I firma dos altres la gent, pues, no sé, a mi no li importa i m'agradaria dir-ho. Perquè... Però bueno, és que aquesta gent sense recorrer, mira, hi ha un poblet que es diu Ceia i ho està casant d'ell. Interessant. És, és bonico. Bé, abans d'acabar, algun nom curiós d'alguna barraca? Bueno, el tema dels barraces és, és molt bonico. Eh, els noms i, i les formes físiques que tenen és molt preciós. De fet, hi ha un un treball que, que fa anys que està començat i no valdria anar-me'n de president sense tindre-ho acabat. M'agradaria algun any en alguna fira d'estes de mostres poder-lo presentar antes d'anar-me'n de president. No és que vull dir que, que me'n vagi, jo m'agrada, mentre la gent vull que aquí estigui, jo estaré. Perquè és que ho faig molt a gust. Estic molt a gust i ja dic que jo sou president de la ciutat però, però per mi tots som presidents. Tot, no sé com dir-ho, perquè jo el que faig és pregar la voluntat popular de l'Assemblea, i de fet tots els xarxes ho saben. pense que no haurà de dir-ho a dir, Lluís, fas perquè vol, ni pensar-ho. Però tinc molt de tacte d'això i no m'agrada això. I sí que és de que el tema este... Quin treball és el que seria? El, el treball si m'agradaria és el tema de, en un mapa per als mans els noms, les barraques, però els noms de tota, de tota la vida. Quina quantitat estima vostè que pot haver de, de, de barraques? Pense que passen 200 a 200 barraques. 200 barraques. Sí, solament en la Barrana de Tagarina pensa que hi ha més de, més de 70 barraques. Barraques que, a cada morro... barraques que actualment eh, farà unes 40 anys que no ho fan. Els abuelos o no els altres... Barraques que estan perdudes que... Perdudes, perdudes... I jo a moltes vegades penso que està un poc xiripa perquè diu a veure, si estan les barraques fetes què te'n vas tu... I per el gust d'una barraca que estava fent si fa 20 anys que sí, està sí, sí, de peta sí, sí. a refer-la. Hi ha barraques molt boniques, és en celle i amb barraca ja ja una barraca d'àries però una que kifamos fotografies de barracaix seria algo espectacular hi ha una barraca que es diu la del carrascal que està a el recol carrascal que és algo, algo espectacular que és el tant molt boniquis i després nomos sinarrals no, tenim una barraca una barraca que prego dicu la parada la merda noms... Eh, que, que riuen i, i, i anècdotes n'hi ha hagut moltes, gent que ha a caçar, doncs anaven posant pues, la gent, doncs, t'heu, s'enjuntava fent... Antigament, això un... la gent s'enjuntava, no es conguís, s'enduien una marraixa vi, un bacallar i, i una marraixa d'oli, passaven una setmana, una setmana, i, doncs, pues, la que passa, es feien dos tragos de vi i a millor s'anaven i li posaven una perdiu morta al tanto, Hòstia, sí. són coses que, que són boniques, són molt boniques. No, jo no sóc a Saur, però, una vez, buscant d'esclatassants, que això sí que m'agrada a mi, han anat a la Picaureta, uh, i, i ahir és, és, és una vista... Això no, una és, cosa, una és una altra És una cosa... Eixa junta a la Eretra Carrascal són, vamos, són monuments. Hi ha una que m'agradava agrada, molt, que, que està en el som de la penya. Jo, crec que ha anat una volta, vaig anar amb mon pare... A la Té, no, no l'altre de nosa, sí, no? sí. també són unes que vas allí i, I dius, bueno, estona... I al final aixes barraques, a casa li agraeixes anar a l'alba per veure com iix el sol de, de, de, des d'un lloc a que dius, bé, no, senyor, no, estic a ser el som de la penya. Des de l'alba, de que és que el casador de és una molt bonica. Molt I un poc per a finalitzar el que sí que no es sé, respecte el punt de vista de nostre, de gent que no és caçadora no i no tinc permís d'armes, no, no use la casa. Però sí que valore molt la feina que fa el caçador, la feina que està fent la societat de caçadors perquè al final, és el que hem comentat abans. ha de ser una, una feina que deugua d'englobar de tot,'englobar el llaurador que cuida les terres al mateix temps que està cuidant i han se un grapa de meldes o un d'olives d'olivepa a casa, està fent una favor per una llavor per a que haja sí, sí. més caça, perquè hagi més varietat d'espcies sí, sinergètiques sí. i de tot tipus. El caçador està caminant per la, per la serra i n'hi ha moltes sendes que es mantenen, estan incentivant-se que es desemmisquen terres que d'una altra manera possiblement, no sé quin ha seria el percentatge però un 15 o un 20% més de terres abandonades haurien si no estigués sí. al final el que en dubte és que el, la figura del caçador és com la de qualsevol altra persona és la persona un caçador pot ser una bona persona o pot ser una mala persona sí. i sempre serà yeah. val, val, és la, la persona la que importa i no... en el món de la caça pues, ja sabeu que és com en qualsevol puesto eh, hi ha de tot hi ha casor, casor que va a caçar i llavors jo, eh, el meu mestre que ha, ha sigut m'aüelo, m'aüelo una, una persona molt caçora per devenir de, de, de la història, va a defensar les idees del bando que va perdre i no va poder atendre permís d'armes. Llavors, pues, com li tant que de caçar, va agarrar, doncs pues, jo no he pogut per mirar-me, doncs pues, gossos i caçava, jo m'he a casar en ell i hi una persona que me n'anava a caçar i arribava i, i quan m'em jo matava en dos comits em dic, xe, l'uïsser, ja en teníem prou, a casa, dos comits tenien en prou però en l'aspecte de la casa també hi ha gent que no es comporta com es deuria de comportar i aixec gent ja que i que llevar-la damunt. Jo que una persona xina no tingués la ciutat de Casagòs, de fer-me un règim intern, intern disciplinari que jo com a president he hagut de prendre mesures que no m'han agradat, però això és com un àrbit de futbol. Si tu fas una gola de detall, tens una tarqueta groga, tarqueta roda, tarqueta roda, tens que anar. Jo sé molt i a mi jo eres amic meu, ho conegut per l'escola tu, en un moment has fet una cosa mal. Ho sent molt, en guai no pots casar. Eh, en guai un fet, en guai un fet de eh, un, una persona està casant el conill, en el descaste i li tira un tudó. I, I damunt li tira un to que se li pega, eh, per dir-ho, a, a un soci. Eh, jo conego tots els socios, més o menys, som a mi, és a dir que que que abra la mea excusa tu has fet una cosa. Mal. Sí, has fet una cosa mal, ho va reconeixar. S'ha que matos, ha, ha de mantenir una disciplina perquè si tu ho fas i jo no es castigo, ja demo farà un altre, un altre i esto s'em va desmans. Tot és pues una tu guaim un no pots que sà. Però que ja es di que soc toia, vos ha dit antes també que era futboliant ja, en un camp 100.000 persones i 100 li tira l'àrbitre una botella o a un jugador i no per això han de jugar a totes casaors. En regla general, jo estic molt content de la gent que tinc que nos de casaors, molt content. Bé, jo al igual que Sergi no sóc caçador, però valor i respecte la figura del caçador en la conservació del medi ambient i la natura. Pense que forma part encara que a lo millor molt no ho entenguen de la nostra tradició i la nostra cultura com a poble. I que, la, i que la casa fa junta, fa poble. Bé, ara solament, vostè, si vol deixar algun tipus de missatge per als caçadors i la gent que ens escolta, necessita els nostres micròfons. Jo, del que més valore de, de, del tema, jo quan veig un, un xiquet anar a caçar, estic molt content. Molt content perquè estàs igual que el futbol, que ha dit abans. Si no hi ha cantera, al final s'acaba. Jo quan veig xicons que van a caçar... Pues perquè pensa que, que això farà que esto no, penso que, que, que, que, no s'acaba. No s'acaba i últimament, pues que ves que, que s'anima més, ha hagut hi un cert temps que que jo s'acaba, esto, esto no ja. però ara últimament hi ha una sèrie de chavals com, com Jordi, el de Paco, com Kiko, com Carlos el de, el de Antonio el de Sant Non i i molts xicons, els xiquets joves, que van amb son pare, com el d'Angelo Obrero o, o d'Antonio, que diuen Rudi, jo això sí que ho valore molt, perquè a part de, de que siguin casols, eh, els pares o la societat deuen de transmetir trans, tot el que n està parlant, tots aquests valors a banda, a banda de la casa, que són els que hi ha que transmetir a les noves generacions, i jo, per eh, part de... Como president estoy muy orgulloso de ver a la gente esta que se va casar. Casa. Porque sé que así pues, podremos seguir adelante. ¿Vosotros mismo te da un ejemplo en su hija? Como... Pues sí, pues mira, mucha gente dice que sí, pues, eh, eh, si ten un chico te vas a casar. Pues no sé, porque hoy en día las mujeres saben que hacen de todo. Y, y en la historia sincera hay algunas que seguramente se van a casar. De hecho, a lo mejor antes, yo sí que no estaría tan ben visto o no estaria molt... Bueno, quizá en alguna època no que estaria... sí que estaria bé, bé perquè feia falta per a menjar, per a qualsevol dona, millor, parava un cep. De fet, així jo he sentit moltes dones que paraven un cep per pillar un conill per fer-se la paella o per menjar selo lo Ui, això no, no regina. Però sí que jo pues, tinc una filla, diu, Anna, que és la major meua que està, està loca per la casera, està loca per la casera i, i bueno, estic molt molt content d'això del tema d'això. Molt bé, ha segut un plaer estar així amb vostè, com tota aquesta vesprada amb vostè. Simplement esperem que hagi passat un bon moment així amb nosaltres i que les seues paraules i la, la, la llavor que fa la Societat de Caçadors arribi un poc als nostres oients. Pues moltes gràcies a vosaltres, perquè us hem d'agrair molt perquè mai ningú se n'havia recordat de la Societat de Caçadors. Sou els primers que se'n recorden, perquè normalment jo, jo ho comprenc en cella, què és més important? Primerament, la, la, banda música, la banda de música és la que més representa un poble. Després, la comissió de festes. Després hi ha, hi ha altres associacions, la rondalla. Això és una cosa important per al poble, per el que han dit, però no té la repercussió, el millor que té, la banda de música. I jo ho comprenc que la banda de música és la. De no, no, no, no té per què però és, diferent, és... és diferent però comprenc que representa més al poble, la banda música més la ciutat de caçols perquè la ciutat de caçols caçem en el poble, la banda música demà se'n va tocar a, a Mutchanel o, o a Campello i la deuen més però vos pues, agraeix molt que us hagués recordat de la ciutat de caçols pues esperem que servisca aquesta entrevista per a posar en valor a la societat de caçols i la seva llavor moltes gràcies, moltes gràcies. gràcies. Això em preguntava el vent a mi mateix, això em preguntava jo a mi mateix. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta.